Тарас Шевченко, Кавказ, Искреннему моему Якову дебальмену, кто даст главе моей воду, и очистим моим источник слез, и плачуся и день и ночь о побиенных. Иеремии, глава 9, стих 1. За горами горы хмарою повыти, за сияні горем кров'ю Спокон віку Прометея там орел карає Щодень Божий довбе й серце розбиває Розбиває та не вип'є живущої крові Воно знову оживає і сміється знову Не вмирає душа наша не вмирає воля, і не ситий не виоре на дні моря поле, Не скує душі живої і слова живого, Не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрюс тобою стати, не нам діла твої судить, Нам тільки плакать, плакать, плакать, І хліб насущний замісить кривавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, А правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, Коли отпочити ляжеш, Боже, утомлений, І нам даси жити, Ми віруєм Твоїй силі і Духу живому. Встане правда, встане воля, І Тобі одному помоляться всі язики Во віки і віки. А поки що течуть ріки, Криваві її ріки, за горами гори, хмарою повиті, засіяні горем кровію политі, Отамто то милостиві їми, ненагодовану і голу, застукали сердешну волю, тецькуємо». Лягло костьми людей, муштрованих чимало, А сльоз, а крові, напоїть усіх імператорів, Би стало з дітьми і внуками, втопить в сльозах удов'їх, А дівочих, пролитих тайно серед ночі, А матерніх гарячих сльоз, а батькових, старих, кривавих, Не ріки, море розлилось, огненне море. Слава! Слава! Хортам і гончим, і псарям, і нашим батюшкам-царям слава! І вам слава, сині гори, кригою у куті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Чурек і сакля все Твоє, воно не прошене, не дане, ніхто й не візьме за своє, не поведе Тебе в кайданах, а в нас, на те письменні ми читаємо Божії глаголи, і від глибокої тюрми та до високого престола усі ми в золоті. І голі, до нас в науку, ми навчим, по чому хліб і сіль почим. Ми християни, храми, школи, усе добро, сам Бог у нас. Нам тільки сакля очі коле, чого вона стоїть у вас, не нами дана. Чом ми вам, чурек же ваш, та вам не кинем, як тій собаці? Чом ви нам платить за сонце не повинні?» Це тільки що ми непогани, ми настоящі християни, ми малим ситі. А за те, якби ви з нами подружили, багато б дечому навчились. У нас же й світа, як на те, одна Сибір сходима, А тюрм, а люду, що й лічить од молдаванина до фінна, на всіх язиках усе мовчить. Бо благоденствує! У нас святую Біблію читає святий Чернець і научає, що цар якийсь то свині пас та дружню жінку взяв до себе, а друга вбив. Тепер на небі. От бачите, які у нас сидять на небі, вище темні. Святим Христом непросвящені У нас навчиться В нас дери, дери та дай І просто врай Хоч і рідню всю забери У нас Чого то ми не вмієм І зорі лічим Гречку сієм Французів лаєм продаємо або у карти програєм Людей, не негрів, а таких Таких хрещених, но простих Ми не гішпаник Крий нас, Боже, щоб крадене перекупать, Як ті жиди, ми по закону. По закону апостола ви любите брата, суєслови, лицеміри, ліцеміри, господом прокляті. Ви любите на братові шкуру, а не душу, Та й лупите по закону дотці на кожушок, Байстрюкові на придане, жінці на патинки, Собі ж на те, що не знають ні діти – «Ні, жінка, за кого ж ти розп'явся, Христе, Сине Божий? За нас добрих? Чи за слово істини? Чи, може, щоб ми з тебе насміялись?» Воно ж так і сталося. «Храми, каплиці і ікони, і ставники, і міри дим, і перед образом твоїм неутомленні поклони» «За кражу, за войну, за кров, щоб братню кров пролити просять, і потім вдар тобі приносять з пожару вкрадений покров. Просвітились, та ще й хочем других просвітити. Сонце правди показати сліпим бачиш дітям». Все покажем, тільки дайте себе в руки взяти Як і тюрми мурувати, кайдани кувати Як і носить, і як плести, кнути, узлуваті Всьому навчим, тільки дайте свої сині гори Остатнії, бо вже взяли і поле, і море В тебе загнали, мій дружий єдиний Мій Якове добрий, не за Україну а за її ката довелось пролить, кров добру, нечорну довелось запить з московської чаші московську отруту. О, друже, мій добрий, друже, незабутий, живою душею в Україні витай, літай з козаками понад берегами, розриті могили в степу назирай, заплач з козаками дрібними сльозами, і мене з неволі в степу виглядай. А поки що мої думи, моє люте горе сіятиму. Нехай ростуть та з вітром, говорять, Вітер тихий з України понесе з росою Мої думи аж до тебе. Братньою сльозою ти їх, друже, привітаєш, Тихо прочитаєш і могили, степи, море, І мене згадаєш.